Ibon, zarko duz? Berantzuna berantzuna, berantzuna, ekainako gai. Ha bai, zemuz hau de? Eh? Asta... Nekatu hau. Hau da, Ibon Baan. Fernandez iradiren inguruan argitaratu berri den dokumentalaren aztapena. Oiuan izkoitza deitzen da, eta eskerosian izkoitza eritasunaren lehen sintometatik gaur egun arteko ibilbide luzea esplikatzen du ogoita mar minutaz. Hiltzen ikusi da. Eta bat hiltzen ikusi da, ezekien zer zuen, eta ikusten zuen ere. E kartzelak esura ignoondik ignora nai egin eser, Maricho Poliz Basurco ibonena bokatuak du leen sintomak nola gertu zitaizkion eta diagnostikoa lortu arte nola hiltzen ikusi den. Orohit ibilbide luze baten ondotik eta behar bezala artatua izaiteko bere kondena etetea galdetu ondotik, Joandenekainean epaileak kondena altzatzearen alde agertu zirela, bainan bi horietarik bat Frantses Lurraldean bizitzeko duen debekua kentzea lortu beharduela. Horregatik, preso du Ibonek eta Kaineko erabakiaren ondotik dei egin zuten prokuradoreak eta abokatuak ere irailaren 25 bostean iragantzen erranbezala deihauzia Parisen eta ostegununtan izanenda erabakia. OIPEko kide den Gabi Mueskak esplikatzen du dokumentalean frantses estatuan badela lege berezi bat larriki eri diren presoak libratzea ahalbidetzen duena. 2012ada badela uh, lege berezi bat frantses estaduan Deitzen dena de pen, Oro itarazi behar da ere, joan den ekainean, zortzi mila pertsona ibili zirela baionako karriketan, giza eskubidea konponbidea bakea lemapean, besteak beste ibonen askatasuna eskatzeko aukera desberdinak dira beraz osteguneko erabakian, epailek ekaineko erabaki bera errepikatzea eta askatasuna onartzea bainan baldintza berak posatuz ibonen askatasuna ukatzea edo askatasuna onartzea baldintzari gabe. Azken hau gertatuko balitz, sei labeteguziz mediku batek aztertuko luke bere egoera.